34-cü məzmur Davudun məzmuru O, avimelekin melekin önündə özünü dəli kimi göstərib qovulanda. Hər zaman Rəbbə alqış edəcəyəm. Ona daim mənim dilim həmd edəcək. Rəb nən könlüm fəxridir. Ey məzlumlar, eşidib sevinin. Gəlin mənimlə birgə Rəbbi müqəddəs tutaq. Rəbbin ismini birgə ucalda Rəbbə üz tutdum, o mənə cavab verdi. O, hər bir dəhşətdən məni xilas etdi. Rəbbə baxan nur saçar, üzü qızarmaz. Mən məzlum Rəbbi çağırdı. O, məni eşitdi, bütün əzablarımdan məni xilas etdi. Rəbdən qorxanları onun mələyi müdafiə edər, onlara zəfər birər. Dadım, görün Rəb nə qədər şirindir, nə bəxtiyardır ona pənah gətirənlər. Ey Rəbbin müqəddəsləri, Rəbdən qorxun, ondan qorxan heç nəyə möhtac qalmaz. Gənc aslanlar ac yalavac qaldılar. Lakin rəbbi axtaranlar heç bir yaxşı şeydən körlük çəkməzlər. Gəlin ey, vladlar, məni dinləyin. Rəb qorxusunu sizə öyrədim. Kim həyatdan kam almaq istəyirsə, Uzun ömür sürüb xoş gün görmək istəyirsə, Qoy dilini şərdən. Ağzını fırıldaq üçün işlətməkdən qorusun, Qoy şərdən çəkinib yaxşılıq etsin, Sülhü axtarıb ardınca getsin. Rəbbin gözü salihlərin üzərindədir, Qulaqları onların təryatlarına açıqdır. Rəbbin üzü şər iş görənlərə qarşıdır, Yer üzündə onlardan nişanə qoymayacaq. Salihlər fəryad çəkəndə Rəb eşidir. Onları bütün əzablarından azad edir. Rəb qəlbi sınıqlara yaxındır. O, ruhən əzilmişləri qurtarır. Salihlər çox belaya döyçar olar. Lakin Rəb onları hər birindən qurtarar. Rəb onların hər bir sümüyünü qoruyur. Heç biri zədələnməz, pislər öz şəri ilə məhv olacaq, salihə nifrət edən məhkum olacaq. Rəbb qullarının canını azad edir, Rəbbə pənah gətirən məhkum olmur.